Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om fem olika ekonomiska modeller. Ja, låt oss börja med den liberala modellen. Den liberala modellen används ofta inom moderniseringsskolan och bygger lite grann på samma sak kan man säga. Den bygger på den här fria marknaden som världshandelsorganisationen, VTO och Världsbanken förespråkar. Det handlar om att man ska eh, öppna upp sina tullar, eh, alltså ta bort dem, eh, öppna upp för investeringar, göra enklare för kapital att komma in. Helt enkelt att bryta ner barriärer så att det är enklare går att handla. Och Statens roll ska vara så liten som möjligt. Staten ska inte lägga sig i vad företagen sysslar med eller beskattar dem för hårt. Utan staten ska liksom bara se till så att det finns sådana här. Så fixa lagar, se till att brottsligheten är så liten som möjligt. Och den liberala modellen ser även privatiseringar som någonting bra. Det här att man säljer bort liksom skolor och sjukhus och så vidare, det är bara bra. Därför att statens roll ska vara så liten som möjligt. Och den liberala modellen och som den de hävdar också att demokrati och ekonomisk utveckling hänger ihop. Det vill säga om man tittar på länder där det är diktaturer så går det inte så bra. Och det beror på att de inte har demokrati då. Men det här har de fått väldigt mycket kritik för. För demokrati och ekonomisk utveckling hänger faktiskt inte alls ihop. Och det finns väldigt många exempel på det. Vi pratar om länder som Indonesien, Kina Och så vidare. Länder där det har gått väldigt bra, trots att man inte är särskilt demokratiska. Och fri handel leder också till ökad inkomstklyftor, både nationellt och internationellt. Det vill säga i länderna så blir det större skillnader mellan fattiga och rika. Och det blir också större skillnader, alltså globalt sett, alltså mellan fattiga och rika länder. Vilket kanske inte heller är så bra. Dessutom så innebär svagare stater ofta en ökad miljöförstöring. Och dessutom så drabbas ju de svagaste i samhället ännu hårdare eftersom det finns inget skyddsnöt. Det vill säga En stark stat kan ju se till att det går bra för de svaga i samhället genom att ha liksom mycket poliser, mycket sjukvård, billig skola och så vidare. Men om man minskar statens roll så tar ju privata aktörer över det där, som sådana som kanske bara vill tjäna pengar. Och då kanske de fattigast inte har råd. Som en kritik på den liberala modellen så kom faktiskt den keunianska modellen och den hävdar istället att kapitalismen är någonting bra men landet måste vara starkt. Det vill säga att de staterna som finns måste vara starka och styra den ekonomiska utvecklingen. Man ska inte köra en frihandel och ta bort tullar och så vidare utan staten måste gå in och kontrollera annars så kommer allting bli ett kaos. Så därför så brukar socialister förespråka och föredra den här modellen. Men även den här modellen har ju fått kritik. Det är att starka stater kan fortfarande inte ta hand om globala problem som organiserad brottslighet, miljöförstöring och så vidare. Dessutom så kan ju stater bli korrupta och det finns inte heller någon garanti för att de kan styra den ekonomiska utvecklingen åt rätt håll. Många har ju faktiskt misslyckats med just det. Vi har också den statskapitalistiska modellen och i den så hävdar man att staten bör styra industrin. Hela samhället är inte en fel men att alltså, samhället ska genomsyras av nationalism. Det vill säga att man ska tro på landet och att man ska liksom kämpa för landet. Och det här gör faktiskt att arbetare brukar arbeta lite hårdare men... Det blir ju sämre om man tänker liksom ur ett globalt perspektiv. Därför att om alla länder är liksom, vi är bäst, vi är bäst. Då leder det lätt till krig och så vidare. Och Tyskland körde ju på den här modellen lite innan. Men även också under andra världskriget. Så det har ju sin förklaring. Och statligt styrd industri innebär också sämre konkurrenskraft. Och mindre investeringar. Därför att om staten styr industrin så vad heter det, brukar man inte få lika mycket investeringar som vanligt. Och det här kan göra det att om man inte får pengar så kanske inte industrin kommer igång riktigt kan man säga. Och då går det sämre för ekonomin. Vi har också den sovjetiska modellen som är en ännu mer radikal modell. Och det är en radikal statsorienterad modell som utgår ifrån att staten ska styra allt. Det vill säga jordbruket, industrin och marknaden. Och den här modellen körde Ryssland på under Josef Stalin då. Men den här modellen har fått en enorm kritik. Och det är inga länder som kör på den här modellen idag. Därför att det går inte att styra marknaden, eftersom marknaden idag är global. Och jag menar, om ett land skulle liksom sluta sig och säga: men Vi ska inte handla med andra, vi ska liksom fixa allt själva och köra på liksom och sådär, så kommer det inte hålla i längden. Och den senaste modellen är bottom-up-modellen. Och den kom till på 70-talet. Den fokuserar istället på interna utvecklingsmöjligheter och drivkrafter inom landet. Det är säga att man ska satsa på människorna så att de kan bli självförsörjande. Genom att göra sådana här små statliga projekt eh, och ge dem lån i form av sådana här mikrolån och grejer. Så säger de att man kan liksom se till så att de kan ta hand om sig själva. Och på så sätt höja utvecklingen i hela landet. Och det här hävdar de även då kommer minska miljöförstöringen eftersom människorna vill ju inte förstöra sin egen miljö. Kritiken emot den här modellen har dock varit väldigt omfattande Därför att, ja de tar egentligen inte hänsyn till de fattiga ländernas situation De glömmer bort att många fattiga länder kan vara skuldsatta Att de inte har den här ekonomiska kapaciteten att hjälpa människorna Och dessutom så går i kapitalism och miljö inte ihop Jag menar företag och sådär vill ju inte investera i massa småbunder som tänker miljömässigt De vill ju bli så rika som möjligt det är ju den rika världen som styr och det är efter deras spelregler som det gäller att köra. Annars så får man ju inga pengar. Så det är en fin teori liksom men den håller inte kan man säga. Så jag hoppas ni lärde er någonting i alla fall om lite olika ekonomiska modeller. Har det bara så länge. Hej!